اکا چلوی سامانی از دے اصفر درمیانا که بے کراو امال وی لطباو بل صفت منافق دین نتا پسید را پوری گی کیره راشن کارد دے او سخیمه تقسیمی گی او سوره تقسیمی گی لطباو لام داخل کرد ویج در آلم در پسید بازی مدر در آلم در زوم در سره ایمه ان سه ګمیا ده خیر دی چې به په ګپارې راړم ما ا تا تکلیف دنیا سامانې خدای تیار دی لکه سخص په دې باندې زوار پدین دا الله کې بل صرف د سفر دا الله دین کې دا ګران خري اغه سم ګری پغړای بل صرف پېزم ته توانم لرې او تل بوتا سره یاره کو ته منو <خزمات> هم و زمات په نو جوړ نو پاوخې دنا جوړي پاوخې ا دې بيماري اعلی قی فلدان بل صفات الله خو پېږي انهم لکاجبون وم دې د روزان هر وخت ته دلا ځانګړې کړې نه جات نه دي وایزه جوړ نه ایمه افلوان لکړې دې په اتانه ارشچتیکې افا دانج تابانی گناوه افرا يل ریک ابن امام مانا کی ضعف مناصر د سرنا الله هیڅ نه پتا سر تفلوان ادا جمله دعایې دی قسم لکه اسی وی جناب زید الله عمرو دنج ستا عمر ناقص ته جمله دعایې وی د الله رحمت رحمت ته څه پتا ولديات څه دیتا منافقانو ته اطراقی ترگنشو اتا ترشتی نی اپی جندر ایدر او جاند منافقان کرایر شدو اجازت باری مور کو اجازت ناقلتانا کسان ایمان راڑی پا پر اللہ پرد چې جیعادو کی پکلو گردو مالونو پکلو رضاونو اللہ پوہے پوہتا قیان کم خلق چې ایمان پا اللہ راڑی او اجازتا کنا جوڑ نبیستری خود رساتم کرا یاد وتریت ناک سان کی مان غری وی پالا پر اخر ختم صفات دا جدد غفتل د امیرنا په کاری خیر کې د منافق کار له ما نایدا شو منافق با میشه خیر کې یاد غاری ورتابت قلوب نحم اشک ای غند دی کیره مرن شم فهم فی ربهم یتردنون فی درفیت او اوره پشان دو غار ده لسم صفت پس دهی پا قل شکی دی پا شخ پل کی مترد دی شکی نو نوته ره چار چا پیرتی نشک ده دو بیمان کردو یقین شده ده لسم صفت اکر را دل را دهی دوتو نتیاره بیکره دوتو لر تیاره یو لسم کدو زرک دعوی چی جیاد شده ندو بر خامخوا وصله غسته وان زان سربه جوله غسته وان لیکن بگونی اللہ پرتکی دلد دو خدایتا نا پسندی چیز منافق خیل کرتا نو جتای ونو کنون قرائد دو لسم فسبتا هم نو کنون رجیاد شو کنی صردناستو نا اکوزی دا منافقان تاسو که نو زیاد بنکی تاسو لگا مگر فساد کلارم شي نو دا با ایمان فساد کئی مومنان به قتلی لٹ بکي یا سوسی وکئی د مؤمنانو بيزيتی وکئی کلار شوم غندے اکیبنی کې بدی پمېسا سکه لا او ذو کې بدی پمېسا د کې فساد تاس وکول کور بجنګا چي کلار شي نو فساد لټي بارانی در ذره پرد کوي ولا او ذو خلانکوم الفتنه او ستا سمنس دا بيمانه فتنه دي لټي تاس لرا فتنه کرام شی بیمانه من جنگ وکړی جمعات کې منافق اول قران راجینه اکراشی هنه یې جنگ کړی نن دا کتاب ور کړی اول قران راجینه قران لا اکراشی مله منافق کار دی نن دا وکړ نن دا وکړ مؤمن خو په خبره کو شي سم خدا دا منافق دازګه بتازيب کوي سوال رسم صفات یبونکم الفتنه الفتنه اتازو کې جاسوسان دی دپاق ده مچرکانو دای جاسوسی کئی راغلی و قرآن لا چس اکال سوئی ارام چا پس ارام دی چلارشی یرا استاد بغیر استان برس و غروسی کڑی نو تا پس ارام دی زا عام خبرکم دیو جو جو ماتا ہوئی پشپکمہ ردی بیسارا تر رو پر ایو خوٹ پھوڑی که دی پد وی خو بغیر زمان برس کنی دیسی کنی تره ما په سیاره وینم ما په جنوم نه اره کوئی سکه پټ کړو ته نو خبري کولی و سس سه سه کوئی و اوبدا خلک دې دې ما دې خبره ده لګان سکه پټ کړی دي څنګه خبره کوم چرته دا پرانا دي بیا دې خبره وکړه مونږ ګل پټ کړلې تاسو څنګه پټ کړل ګنه کې ناس وې جوله پیجننه یہ سنگھ گپ جی نہیں بس ہر بہتائی جو لوگوں نے لاپٹہ لگایا غلط چلے گئے مجدہ ماتا ہوئے جانوئے اے دای دلگانو تو بھی غلط تو ماں ن غلطی چھیڑا ان شاء اللہ دبلر کوم زنہ پے دم چڑا غلطی دا موقع گن لے واں اچھے غلطی دا نو خدای سے چے لارجم دبووری اچھے دل اسی وے دام پچھے رم دے سکھ بھروم بھی جس کاټې لټولیو دی فیتنا په پخادرہ پرونه ښه پارسم لا دینور راغلی نو د جماعت کې په مدرسې کې په کيم کې بیمه نکولا خلګو دا به دا شامل دا د سمشر دیوې دا د سوک دیوې او انتظار کو تاسو له هغه هوا دي سو چې دا یو سو تنری نیرني کیږي خوای چې ځر مڑکی کې خلاصې دا مو کم چې جهاد کوي نو دا چې چه خدای زن اقوم کلاس کے دانوی چه خدای دا سی نور پیدا کی اخدای حمد و لور کے دا منافق دا کردے چو ساڑے دین کار کوي جہاد کوي نو دا غبت بغواری دانوی چه خدای زن اڈیر عمرو کی جہادیو کن وقلبو لکل مور انتظار کئی اڑی تازل آوادس روز اڑی تی کلب دا مسیبت رس پدرادی اتاکی چراغ حق ازا ایل شهت انزا اللہ ازای بدگنی هم کاری حول منافق تا دین غلبا اطلسم صفت دا ډیر بست کاری اب آئی زین آس اگل دی تیوائی اجازت را کمالا را اما گنک مغردو زدیر غصا ناکم نلسم صفت نو کدلال شم در صنو مناظریلا نو تقو خسر ایلکه آزوخو غصا می دیرادا تنگی زینشم دا, دا رنگی تخې پر دې مال ته دې نه شم نو ما سره بوي چې ویل ته مان راځي مکم پر دې ته ګورم ما गुन्हा ته سر بوي مطلب دا دی یا ته गुन्हा وایي استاد پار ټول سواوی حماله ګنا ده ولي ګنا ده صبر کول نشم نو गुन्हा کې بپیزم نو نه نه اخر چهړو زمنا دې نه شم نه مالته جنګټی ګی رئیسم ته صبر او ځکو رائټینۍ عزت شي ځان ورې دې دې ته لا ته مونږ دې گزارلې او چې بیا دې مناظرې نه دي آ سرکره راغل مونږ کېم مار کړو واکه وګورم نو کاپش نسلیت نتا پوز که چه دا اولی دا زمزم خفشن و دا منگک مر کرد و تا صریع دا غصه اوز دادیونیو دا چا بازیری کرد ناقاوی خواد برارا کې منگک که خود ای لمبا چورا چوها کسنی ما مارا ہے دا او گرد گرد منگک کم بادر وجلده ناقاوی مینی آره او چا لچیا آره موږ کې وځل او دا د لمړن دغه سره کلمې ده حق نه ویلي اته ایوه کا لږه جوړه جوړه چې دې ماره نه نه منافق کار ده اس چه دې نه کړل ده ادا انت د بادرین بیا کی غي زخميان شو لاسه ګوتې لړې سوري شو بادران او دلته پرا دیوه ما وځلې دې منګک وځلې دې چرخه کړی دا او چرخه کړی دا دا دې منافق کار دی ابا دې دینه سودی چوي اجازه ترا کا امو ګردو ما ګړه کې یارا تک مالدا مزو څه کړئ ما اډو دې مزل دې ته مو درو داشو ورګه می خراب شي شاید سي اباルダー په فتنې کې خوب لري وتی چې تا بیا دونکو مسره بیان نکرا نو غنګي خوب لري وتی اجانم راګرون کې د کافر لرا تر انکار کې بېمن اکورچی کې د ته خوشحالي تا ته خوشحالي نو بدګنی تا تولا کومجای دین روغ موټ راغ نو یرا د سوفی مو په اخلاص و شوتی دا لنګي ک دن یو سره بیانې بשי اکورچی کې تاته نوای هغه سې ومن په راایه په خوا مونږ په خوا پويو چې لیکه تاوان دی مونږ آشنا تلو او مونږ پويو غره اوه ورې دی ا دې خوشاله په دې پیمانه شلم صفات یېشتم دا کیاته وا نرسې مونتا مگر آ کې الله موږ ورکرده مونږ لرا الله دې زمګې دا دی ا په تازه دانس مومنان اوه انتظار نو کوي مون باندې مگر یو تا څو موږ له فوایده غواړې یو د ګټو کوملو شو اون فوایده ده اکه جوندې پاتې شون فوایده ده نه ستاي کېدای نو نقصان دي تل پاره حالت فوایده ده جزخني شو اون فوایده ده اته وروغ مړه شو فوایده نه نقصان دي معنی ده موږ منتدار کو پتا سوچ ورچی کی ورسې الله تاسابا پر طرف نه یا الله موږ حکم چ زانا سره کوم شي نه من دا کی چې پدای لمو کوي من دا ارقم سراستاد نه ارقم کوم ان فيكو امر په معنا د اخبار و خشتاسو په خوشهيا په زور نشي قبل له تاسو نه ګټا ستاندای یا په خوشهيا یا په زور تی الله تعالی سره نه قبلي ځانګا ګټا سماله کوي ویلې قوم بلود دریشتو صفات منافق است اخرات الله نه قبول وي يې قوم بلود اسی چې مونږه کدی نه چې قبول شیدینې خیراتونه نه دی به خبره منی چې د کفر کوه پالا ادا الله پیغمبر مسلشتو صفات دیونکی تاکي کفر دې زیاد فرض نه مانی خپلې ګیله والی کته دا یي مثلا منی نو دا کفر دې باندې بایست چې تا خیرات مې قبول وي ان راځي د دین کار ته مګر وس پینځه شتم صفه صلوات باندې دین کار د دې دین کار ته ډېر پوسوسته راځي چې خل کوته ګوري نه دیم وي د موږ په کې پاسو پینځه شتم صفه ان کار کوي مغربت غني خارج پګیستم که څه مال و يرغو دین خلاص نشو اروت نو دا د وهم چې دا زور په لید عدالت دي نو خوار د اور مال دورا تولیو ورکر دي تعجب په نور دی تعالی ډیر مالونه دي اړې اولاد وړي الله چې صدا ورګي دیل دیل پدې مرونو سره په دنیا کې ډیر مالو باندې حال نن یادای مال تبا شي چې وړي نن بده تبا شي اولاد او کړی ننصابونه کېږي د ټکو دی ادیوی منگا سوکو کمدوریو آنن سابونک بلدائی چاٹا کولی دی دارنگی دی سبزا دا نن یودای که دلیل شنن بلدائی تا دا مو آیا دا مال اولادمی دا پارا دا خفگان دا دور کرده و تدقان فتم اشتم صفت اب او با دیروت دی ادی بای کافر قسم کلی پخد آئی چه منگتا سر ایو اتشتم صفت و تاسو منگتا ن تاسوونه لکن د قومدي ریدون کې یم در شم یا فرون فرقا فرقریدل یا تاسوه نري دا قون دي بلوون کې تاسو را تا سردن نه شو دي د دپاره کې تاسو د یبل سره مقابله وګي د دپار بن راغلیدي اکووممي د ای دپ در شم یا زاید پنا چرته ګوٹمټي او غار کې یو طرف نه اخلاص زده بل طرف نه باندې دي د غار وای امود دخلن سورم یو طرف ولما زده بل طرف نه tega سر کی نو ول نو الیه نموند کی دیتا ادهیدن اپن کی دیر بدن را اون کی داسي سمانه کله کې امتحان وی بیان دي دی نمونافق بزانداسي کی تو تا کې کې چې اړکانو سوګلار شي راستا سورنګر پري ځي کې شه پروتل دی او چې کله ورته ووري لراشي نه ورو دغه د منافق کار او دې شم صفات د دنیا د پایلې پر دی دینه او دې چې بدنامي کار لرا تاسو لو کې د چندو صدقات مجاهدین الله خلې نماز ايپ لګي ځان لا پتیوي و شرط دې چې ته دې یاد لرې کې نو پتا به ځم به دین لرې جمع کې ځان له وخته ناروادی دین له وغه نو کور کې دوی تا دې چې ما صدقانه نو خوشاله شي الکو چند چې ندی رسا بده دارنګی کدلا خیراتی شي ورته نو دې خوشاله نه ته تنه نه او ارادو په لا اوخره اوغه شو اوخره نه دې خوشاله دې اګه ورنیکلی شي دیتہ ده نه نو غصی زام مال د دنیا ور نکلی نو غصی ته وایته داګه سجر مکرلی د دنیا په مال خوشاله مطلب دا دی په ګډه خوشاله په ګډه خفا په ور کو خوشاله په ور کو خفا چې دړي کې دړي کې چې دړي نکړ پرواه کو اګه دای خوشاله شي په مال کلا ور کړي ورسولو اور کړه الله د غنیمتنه زموږ شریف بيزاوي ټول پدې اتاهم الله من فضلي ورسول من غنیمت معنا کړه طالبصار کما دا اے تم راسه وای وګور رسول تا کوي او وی دی چې کافي دې منت الله راوکی الله منت مال دنیا په منبر هم الله تراجو خبا یقینا خیراتنا اغه کولر دي چې محتاج دي اغ کلوکي چي ازدان دي فقرا د فقر نه فقروي رماته شي نه محتاج مسكين نه مسکنت نه دي ول عاملن عليها اوا کسان چې مقرشيدي پدي باندې عاملي اوا کسان چې مين کورشي دغه زونو سره ابتدای کیو وفر رقاب ابو خلاصو له زونو کې غلامان او فرر قاب قرآن لستیشی در خلق ستونہ زادی گی پر ایجر ریپ کی او قرصدار اپا دن دا اللہ کے دن دا اللہ قرآن حدیث امس آفر مقرر تیر دا اللہ نا امام ابو یسوف تا کبیر ملوک الارت چکم خطی کلیو حروض الرشید چکرہ اگر دا تول ملک بادشاہ شا ہندوستان تایرہ رسلہ و بادشاہی دارنگے بخارا تیرسی دلیوار یورپ تیرسی دلیوار مخطع و تولی کو جما تولی کا زبا مال په کم کم دائے لگو او مصرف تا زکاة صداقات تا خیراج سرے کتاب الاموال دی امام ابو یوسف اصدر پاسا دوسو صفحے دے امام ابو یوسف اگا کتاب جبلی کردے رنبیر اکی اصلح الله عبیر المومنین خدای دے تا خد کی از تا عمر کې دے برکتو آ یاد کا اگر حدیث تا پیغمبر کہ او قیامت کے پیش انہوں اللہ با دن ما عمر در کرے ہو پسد لگو لے ہو. مال در کرے ہو پسد لگو لے ہو پسد گر کرے ہو حدیث اول او بین کردی کتاب الاموال کے لا ازالا قدماء عبد حتی حسلہ نر بائن ہمیشہ بسڑے پیشائی کیو دې سره لوړ جواب وکړي کور څنګه کړي او دای کړي نو هغه جو حدیث جوړ کړي بیا باندې کلام کړي به دا را راغلي او اما من سالتا تا مانه تاسو کړي چې مال به کم کی اصل الله او امير المؤمنين خدای تعالی کوي یاد کا چې مال د زکات حق د فقراو او مسکینانو دی یاد الله په دین کې ولا تجر للقضات منهم ابا دار چې قاضی لطن خادن اورنه کی یابل سریدا نن مو تایمانه جوړی ز تنخګانو د دا د امام ابو کبیر ملک الارض کتاب النمال عبارت ده چې دا حق د تیمانا فقیرانو ز طالبانو دیږم کیږي خو دا حق تنخګانو نه دی مچته پاری کور کې ادا آیات امام ابو یوسف الله پر حکمت والا ابا دے د دې منافقانو نا او کسان دي چې تکلیف پیغمبر تا بي نکم سلوتم صفات او اي دي دې منون کې قسم بهو خر نو پیغمبر خلاف کوي چورتا ور له خلاف کوي وای خیر خير دېر زميني قسم پر رزا وي کو وایا منون کې د فائدې تاسو دې دغه نقصان او زنو خير لکم منون کې دې خدا هغه شي چې د پای دانه چې د بدومنې آکه سانچې تکلیف راځي د الله رسول ته نو دې عذاب د ناک خدا رسول د خپاتو تکلیف شمانه چې د الله د کتاب خلاف کئ د سنتو د پیغمبر خلاف کئ اوس پیغمبر ته تکلیف رسول کې سره خلاف د سنت کئ نو دله عذاب الیم لري آکه سانچې ته کې راځي پیغمبر ته خلاف د سنتو د رسول الله صلی الله علیه و سلم کوي اګونا حضرت عثمان تبري لیکلی دي 3 جل کې چې خلق وايي چې د بیت المال مال وی شي انما اتسمو بینهم من مالی لا من مال بیت, بیت المال بیت المسلمی زما خپل مال او قرآن ولا اډانه په خوان نه سره رحمې پاره ده د بیت المال مان نور کړي شی یو انزام لگودل چې د بیت المال مال یې ور کړي مدودی صفحہ نانمی صفحہ سو صفحہ خلافت ملکیت کے ذکر کئی کہ بیترمان مالوی شرے ہوگی نو حضرت عثمان مومن نه کم کم مومن خودے کنا نو دا خبر کی حضرت عثمان پوریوئی نو دینا لوی دروخشتے لوی دروخ خدا دی چی تو اللہ پور ادا تلے ان الذين يودون الله ورسوله دعانو الله في الدنيا والاخره واعدلوا مرابهم وناس بالقران والسنه خلاف كيو والذين يودون المؤمنين والمؤمنات بغير مستصبوا فقد اهتملوا بهتان انو اسم المؤمنين تا صحابه مثول کيو گریبن د شایکړو نو تا له دروجن چرتو دا وی دلته وَنَذِيرُ نُذُرُ رَسُولُ اللّٰهِ اَکَسان چې تکلیف لر سید الله استاذي تا د دې لاره ته ناکم مې یہ اخلفون شپږ د قسم وکړي تاسو تا فقره باندې چې خوشاله تاسو د بل صفات د نیمه خبرو قسم نیمه خبرو قسم الله ورسول دایټلې چې خوشاله کی اریو لرا او زمير اریو ان کوتم ان کاؤ مومنین ان دې پوهې هغه څخه خلاف کوي د الله رسول هر منافق د خپل دشمن دی حد الله رسول دی مثلا اور جنم امشې پدې کې ادا دلتوي یا هزارل و هم دښمن صفات یریږي منافقان چې راوبللې شي په دې صورت او بکه دې منافقان او لا مؤمنان را آجو د منافقان کې دي منافق امشې پیری دی چې قرآن نازلېږي نو دې پیری چې زما باره کړي نو خبر سره کوي نو منافقې ماتې وې ماتې وې دا یاټوي په ماته ځپانت أنا کومو عام حکم دی نو موږ تاسو سره بولې شی چې تم نه راځي چې په ځان کې ځان باندې لګي دا منافق بل صفات یې را بیانې شاه یریږي منافقان چې روانلېږي په دەی صورت چې په کې دیلړه مؤمنان لا پاچم ده کی دي واه ټوکی کوي بر صفات اتم درشم منافق تورمر د خوای کتاب پر ټوکی الله خوونکي ده غشي چې تاسو ټوکی کوي ته ټوکی کې علاوه تاسو عمل راو کی اگر تاسو وږي دي نه جوړي دا کتاب پر ټوکی نو عاي دي مونږ غږ شپلوست او هیو کم سرته منافق بدرمر ټوکی کوي چوارتوائے اللہ کا قرآن پر داست ہوئی گر تکنوستو نا فوضو غوپیدو فو نا لبو لبیم کولے واپ کتاب دا اللہ پا ایتون دا اللہ اپا بیان آزا پیغمبار توقیقاوائی لا تازرو صلحتم صفت طول منافق با حضر غواری ما حقمیقا سریعا حضر کن سریعا پادشم حضر مکوائی کفر کرو پاسیمان پاسیمان چیزان تا دی مسلمان ہوئی نو نوکار دو کفر دیو که جہاز ن مجاہدین لڑے اب ایمانتا پاتیشوے یو سرحکم چپتے کچھل عفو کم دیو حیثید گناہ اثاثو نصدا بدرکو پبل گناہ تعایفہ مانے حیثید گناہ کہ یو جرم اللہ و اجد محافکم دا منافق نو دی پیمان نور جرمونے لگ دی پبل جرم با صدا ورکم دادیو جنا چیدی مجرمان او صفت و منافقان تفشیلی کی. منافقان و منافقات خطے بازی دوستان زبادی دی وینا کئی دا اغشی چا اللہ پسند دو سر جتا مصفت تولو برو منافق اغشی چا اللہ تا نا پسند دے علاکہ زان باتین بچکو پسند چلن زان باتین ساتو او نش اتلے دی سرا زان من نوری تاو جیاد کے زان امنی کئی بات اغشی نا چا اللہ تای پسند جیاد دن سر جتا مصفت ا تړلې دي لاسونه د ستا له کله څخه لاس دې لیږه پاسه دای بنکړې خپل لاسونه یعنی خپل ځان د کار د خیر نه بنکړې دې لاسونه سمانه لاسه تړلې دي د زیاد کار نه کوي د دې څلته نه صلی الله پنزیوم سرور صلیتهم فی قد الله کتاب فنسیوم نو الله باندې پیږي بور ورته راځي او کی ته رحمت نه میپی دي منافقان دی فاتقان وعدر کرده الله منافقان و منافقان و خضر صراح اکافران و صراح او رضا جانم و امیشا و ایپا دیکھے ادا جانم دی کافی دی در بیمانو اپا اللہ نتکری دی اللہ تیل اللہ منافقان و منافقات و خضر صراح ادایل دی عذاب و امیشا یو لوگ نار جانم ادایم یحسبون جانم بتا لیت به جانم لئی ادره ولانهم الله اصلوهم ولهم عذاب مقیم ده منافق چې جیا نه پاتیشو کله ولیکوب ایمان کلذین من قبلن آیات لغه نگرانې په قرار ایماناکم هم دا منافقان دي پشان دا چې پخا دین وو ودا پوخانی مضبوط په متو کې اډ پمالدارای کې اپټلای کې دا منافقان پښاند هغه پخوانو دي او هغه پخوانو سره مال ضرورت دی روه مولما کانو پخواني مضبوط تدینا قوتن په طاقت کې اډېر پمالدارای کې اډېر پاولاد فستم تعلق نفعدا واست پخوانو په دنیا کې بے خلاق په لبره او په خوانو کفارو خپل برخواغستان مطلب اخرته پینو خدا واستنتو تاسو نه تاسو فائد واغلیه خپل برخوا لکه څنګه چې فائد غسی او په خوانو خپل برخوا دنیا کې ایش شرت کړو لړ تاسو ایش شرت کوي منافقانو په یوه سوري ناسیا جاتنا مدار او فراس کا وخوستم انونو دې باطل کې پشان داغه باطل چې غېنو تي وو الذي باطل دا کسان دي چې برباد دي عمل د دنیا اخر کې ادري تا وني بیا معنا کوم هم دا منافقان قال الذين من قبلكم پشان دا خلکو چې پوخا دینو پوخا تاسونو ودا پوخاني مضبوط تاسونا په طاقت کې ابډیر په مالدارای کې پاولاد پا نو عقلی الله تبارک و هغه اند دغه نه نه مخه تبارک نو फायदा عقلی فستنتو फायदा غستو استنتاف फायदा غستل د دنیا خوشحالی غستل د منافق کار دي منافق به ټول عمر پدې کی پنځم سره اتوم صفت ته چې د دنیا फायदा په سی باندې फायदा غستا په پروبرا کو نتاصم منافقانو فايداؤ آخلاه دخل اسه اي ومن هم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من الخلاق <تصفيق> خلاق حساب رخا تاسم فايداؤ آخلاه اخبال رخي لك سنجح فايداؤ آخلاه اخبال رخوا اغير اخبال رخوا وخستم قولنا ذي باطل فشان ذي باطل تغير بكين نوتو او بلا منا الذي فمانا للذينا وخستم ک هغه زه او قاعده اولنوی پښانند نو ته دا پخانو چرن نوتیو پخانی باطل کې دغه شنوتیو باطل سو شیر کا وذت خلاف جہاد نتاثم منافقانو انہوں له آزادۍ ونه फायदा واخلې وخصتم کلذي خاذو د دې مثال شلم آیات د سورته احقاف په سم سپارا في پتو دخ، او یورله نهفر والار هتون با کوم في حات کو مدنیا او زیات کا چې پیر شي کافر په او شي دیته از هتون بات کوم ل په خوشالو فر سره دنیا کې تازه پې خوش خوشاله وړ تو بیا است انتون بیا فاده م په خوشالو دا نه یی تا دا منافقان په شان د پخانو دی وو د پخانی مضبوطی نه پوتو کې په ډیرو اری د مال اولاد فاستن تعو نو هغه फायदा واغستا د خپل بر خو دنیا کې عیش و شرت یو دنیا کې ځانونه کولو یاد یې ونک دا لا دینس دنه کو وقاستم انونو دی منافقانو په شان د نونو تو اواز دې اګی نو یا پشاند باطل جائب گنو دی دغه دې برباد عملونه دې دنیا اخرت کې ادي تا نيان تاسو لار شي موږ دغه لای ته خبر ده په خوانو کلذین مکه تی شو دغه تفصیل گئی کلذین من قبلکم کانو شدو نقسو غدالو موږ دغه خبر ده په خوانو قوم دنو علی السلام اریان د سور کا وسمود سورمندارو مقام ابراهيم سور دولتمن واصحاب میدان مالدارمو اډيرمو اولي شيکل دې کوملوت راغليوم بیا پدلایلو نه الله چې دې ته کېږي پدې لیکنې په پخپل نو زالمان ده منافقانو صفات اود هغه حالت ختم کوو د مؤمنانو امومنان ابو منانې کده ا مؤمن چې هغه جيات منی اروان شجاعت بعضی دوستان دا بعضی دی وینا کئی یو بلکات جیاد دا علاکہ زیب جیاد لگوارے لانی تبا ہم معروف دا اللہ دین اما نی کئی خلق الارات منافقات منکر سدے علاکہ گوارے خیال کوچھ سسنے شے جیاد تبا جو گوارے اصنے جے پاس شے اشائی کئی دین دا اللہ کئی مون اور کئی دکات یعنی دین کے اتعتقد اللہ پیغمبر دا کوسان الله با یقینا رحم کوي په دې سینګ پارتا کید چې لا یو بل توي جات تبه یې یو بل توي تکراشه ان الله غالب حکمتوالله وعده کړل الله مومنانو مومنانو خزره د جنته نو قران بي دلان د لاغایولي امي شه په دې کې امي شه پاک پجنات اذن کې ارزا مون ته الله نه لا کمه وی دوی چې آل کرا کمه وی دوی اور کئ نو اوس نه به ته وی د jihad اینه به jihad او کا لکافر سره پوتوري او منافقانو سره پجبې jihad مپره دا کمه میدان کې نکافر وجنا ککري کې په منافقات کو اسفتی کو په منافقانو دلل لې نشته نرمیم شته نا پورہ نرمی مجھتے منیب درا نو کل نرمی کو اکل سختی کوا دانا کی یو تولو مر سختی یا تولو مر نرمی نو کل دنرمی آقا بیانو کا اکل سختا ہے جاہ دل کو فارد جہاد کو دکافر و ذرا خطوری کا منافق ذرا رجبے پجمع باندے اغطا بیانو کا او بای راپا سا جهاد تا او بر ایمان احسوس توری ایداؤ لے کے پی جهادو کا ادا اللہ دن بیان کا سورت تحریم کیم کا خفار والمنافقین و مغلد علیم و منافق تا چی تقریر کے نخسکتیو کا وماوام و بیس المسیر بینی دایت تا آلتن بینی دایت راو قصم غریب پخوائی بل صفت منافق نافق یوکم صلو اقتم چندیوری منگیس چراشی منخدا نیر جیادتا مزی منخدا چاہتا نیر چی مور کوئی منخفر کل غاکم دے کئی اویلی دیده دی دی کلمی ده دی کفر کلمی ده کفر او صلو اقتم صفت طول مرد کفر داس جیاد دا. خونده داس غذا خونده دا. دا اخو پرید خود غرز دی او کفر او کدائی پس اسلام رونا او قصد او که پاوابا چه وینموندو وینموندو یعنی قصد کدو چه مجایدین ختم کو اسلام ختم که اتم صدقان سفد او بدنگنی دائی مگر دا چه اللہ پی پروها کرد یو کم پندن سفد او رسول دمارنا فضل معنی مال رسول غنیان کرد په دې دلیل نی سي غوړوي غناره رسول ورکولې نمونږه وي په نه مالی ورک پلانې د الله سوکو نو کتابوونکی نو غره دې لا اقرط نو صدا بور الله سزا سختا سمان بد نه ګړي مگر مونږ نه معنی ده بد نه مگر مونږ نه خ تاکیدل بما يشبه زم اتکی ذمه بماش بهرمتا دا دو سنایت دي ادا دارتون نه متصرمائی کی ذکر کری تاکید د بدایي کې الفاظ دا سراری چې ظاهر کې فخ کاری دا ویږي الفاظ د نه کړهړي ظاهر کې اوې بد به دکې مون کي نقصان شته دا نقصان دي چې مون تاسولمال در نظامات در کول بد مطلب دارے چه تب پلیت دو رئے چه ما در سر خود کری نو اغبت گرنی مانای دار دو رئے پلیتے چه در سر خود کری دی نظام خلاف کے سیوتی و قود الجمعان کم پدے کتاب البادی کی پدے تفسیر کرے دی علا امداد ابن رشید بینجل کے اور دارنگی اصنا آتے ہیں پدے کتابنی کے دعایت را جمع چته دغه لوی پدېته چې چا درسره څنګه کېدلی نه ولا سره بد کې چلنګي هر هر شعر اړي د ځان پسې او چلنګا چې دا حال دستا هر څوک چې نوي کې صورت باندې راړي بيزا بيزا راړي وا وا راړي وړي کېږي چلنګا چې نه بدې راړي نو ده خلکو چلنګي هر شعر اړي د ځان پسې او چې نې کې بدې راړي یا په بالکل ډیر شي آیا مقابله کې نو کو توبو کی د شي غره دی لرا اقواستر نو سوال بوله الله تعالی دنیا اخر کې انوبه دی لرا په دنیا کې ته اندادي ومنهم من عاد الله فنصم صفات اباده اوری چې لوس کې دی الله تعالی کرا د کمال فضل مانمال مقامقا خشب کون ز دنا صدقنه نو به وګوري زمادار متا لاست منراسی فیضا لاست منبر شیخ نو تو زم ما مټو ګوره چې زو دې مجايدینو له څنګه وستا ور کومه څنګه ولا کپڑے افسنه ا دامی دل الدین کې فراदिक اللهم تا ما فراق وکوم شم دې کار نه راکلا چور کلا دیتا نما لنا فضل مال راضی جمال الاخلا ور کو نسو او اول څه دی د دعا کوله غوته یې کوله اتکه مال مال راخ نن زبد الله په دین داو کومداو کوم نفاقان نن راړه نفاق په نفاق یا فاقبهم راړه دې مال په نفاق چې مال نور ک او فاقبهم د غوبت مې نو سزا ورکړه دایله د نفاق چې بوخ له یو ک نفاق وبهم د عقاب نه دی نو سزا ورکړه الله د نفاق ک سزا دی نفاقا سزا ورکړه د نفاق نو ری کی تر قیامت تر دا سزا ده چې ته به نو سمېې افاق را دې مال دې له مفاق په ما تاسو نه خبي معنی مناڅښ ترکه تاره دې چې ملاقات کیده الله تعالی پر صبدايه چې خلاف کو د الله تعالی وا چې لوس کوي د الله تعالی او پر صبدايه چې درو یو کړ درو غوي الله پیجنی جرګې دی روز دې جرګه الله په دې پارسه په دې جرګه جو ور دای سره انداد نه کوي دای له ګوره مور کوي او که سان چه نه کوي هغه نه کاه متووی هغه په پره خوشاله چې خرج کوي دا مونږه وکام اګه سان دی چه ایب لګی باقل کوچ به خوشاله خرج کړي د مؤمنانو نه متووی نه صدقه او که سان په خوشاله خرج کوي نو غي بدنامي دازو سم مطلب دی ویل بل صفت اوہا کسان بدنامی چنوی مگر خلطوان داغا جستان داغا سر رو رائدا نو تروکی کئی دا منافقان مومنان و صلاح دلی پندزم صفت سزا بورکی دیتا ادیل دادا عبدالنک کبخن غاری دیلالا کنغاری نو اللہ دین بخی استغفر لهم و لا تزغفرم کبخن غاری کنغاری خدا داغ کسان نبخی اګه په غړ غړ دیلا بسمه راه ډېر زمانه نو الله چینه بخي دې دې وجنه چې کوفر کو په الله پیغمبر او الله توفيق نور کې فاضقان تا سبي نو ل ذکر کړو انتهاش مه پلس بعد مقررات کې 1 2 3 4 10 ځله نو 11 مقرورین په و خالي جمعه جو خالي جول اتوار پیر نه شروع زیارت بیا مکرره کیورو ده ختم شین بیا مکرره نو ماناده سابین سشہ کبهشمیره زلا او به حساب زمانہ دی ل بخشش غارن دین نه بخم سابین لکه لسه هو کیو نه ویای شو ماناده کبهشمیره به حساب عمر دی ل بخنه غار نه بخم ز کله کافران دی فرح المخلفون څلور پندم صفات خوشاله شو روسي شي په ناس سره خلاف پیغمبر په بُخت تربیه اسلام ته نو bazie منافقان رو سپادي شو خوشاله شو شکر ډیر شو کوردانم خلاص کړ دا جماعت اودې چرته ګورته شي نو خوشالي شکر دې وایې د پرونه بچوم سره دیه سستی د منافق زاتون. پشالشو رستشیر خلاف دا پیغامبار شپک پندل سم صفت اپدگنی تیه جهادو کی پلکور دمانو لو اپا کڑا رضا منو زننو پلا رضا او دا جهاد نکی اوائی جایو بلتا مگر دا گرمائی که یا ساڑیو دیرہ گرمائی ما خام دیرو جا ماہ دا دا سے دا دا سے بل صفت مزه وی وا او د جانم صحګلنده کار کړي پويږي پریا صحو بل سي پد او شال به لگا لگ او بجا ډیر دنیا کې خوده منافق آرام کو زیاد نه پاتشه او لوګونه خوشاله دي کی زیک منه خوشاله دي او بجا ډیر سزا ورکی په سبداي دی کو مکو اپس کی خائته یوټيليټی د دې منافي قانونا تبوک نه تو اپس شي اب منافقان ته دیولېدل اجازه تر نیتا نه د اتلو سره ژوند آینده وو موږ نو هغه مو سیمه سره چره امو یې ما سره دښمن ولی بل صفات وشاله وي پناسی ډم بیا د وخت نه نو کې نه کې نه داس نه ناشې سره د روسو اگر روسو چې پادشي نه سره کې یو کوم څه اځه موراله اته تر دینه چې مرشي امودریغا په قبرته دا حدیث ګرادی دوبې می ابي صدون جنازه لټلو مطلب دا اراده ر جنازه کړو او صلی علیه مطلب دا اراده کړو چې په جنازه حکم ذکرو سو حدیث ګرادی چې نبی علیه السلام اورځ نو غبی خبرته کیږو نو چې جنازه کړو نو خبرته وې څنګه گزاروستو ځاګه یو کمیس بدلې کی اور کړو ورکو دعا موږکو اچاتره دین چمرش امو دیګه پکور دی تاقید ایکو ورګړ پالا پرمر امروش دی اده یو ماته انکیو دو حکم نو غواي لا تعجب کا بیا تفضل دی تعجب کیو نو ور دیتال لا دیر مارو نو اولاد دی غواریا الله چې سزا چې سزا ور کوي پدې مارو نو دنیا آخر اخر کې اوو جووت دی اده به کا تران اکلا چناثل شي یو صورت چارې کتابياني چیمان را رائی پا جاد آمینو باللح کلت یو آیت راشی پاسے ای قتال لدی او جیاد او پیید صدق پیغمبرنا نو جاہت اخلی مالدار دینا تا عنا بلصفت داب بھائی مان اجادت و آخلی یا رسیل قولی مالدار قولی تو تا قطر دی پیدا ملی آچ سردنا سنیو خوشا لباشی چیشی صدق خودونا سره پیدا و خودشوار د جمعه خالفتان دی دوش پیتم سیفر خوشعال شو سره خودانا د جین کو پو پوار پیدای جین شوی دا از دا کم شو دو کسالانا سس شو نو اوز سره که ناس خودشوار شای بسی اموروالی شو پیرونه دی دریش دی پیتم از سر دا نفاق پیسر گند شو مدینه پیگی لیکن پیغمبر همومنان که مون مومنان چې کله زیاد کوي په لګور د مالونو په ګډور ځنونو ادای لري فائدې کامیاب چې کړی دی الله دای له جناتونو ته جناتونو چې روانې وې دلانغه ویلې ادا کمه به باب د منافقانو ختم شو هغه دریش په صفات ا مونافقه خو شرم مخسیه دانه منافقې ذلیل کو صورت کې ټول د ذلت باشو د مشرک دا رنگی دا کتاب د دا منافق او پا دیت بار سرا شورو پا بسم اللہ و نکرا شیادر یا سرط مخی سرط سره جاو دی لکه صحابہ و شک و جدا بل لے کنا نو بسم اللہ و نکرا. دا جال معذرون دا دا منافقانو باستے او کې کے شروع شورو کئی عرا بچی عزرکون کی دمیدارو نا